Po çështë që i kanë ndaluar Allahu subhanahu wa taala çdo rasë është martesa me një zujtore dhe ka lëjuar tesën me i tharë të librit. Ngjë çështeve të ibadeteve që na i dorëzohemi Allahut subhanahu wa taala në këto çështje. Mi po di atort kursinë e saj, Allahu subhanahu wa taala ka lëjuar të më i tharë të librit, e ka kuqëzu me çan e ndershmë. Dhe ni thort të historte librit. Ka disa qështet cilat kanë mbet nga islami, nga besimi i pasër i pengambarva. Dhe për ty në për qështet besimit është se ta këta është ndaluar zinaja, apo është ndaluar vjedhja, është ndaluar trathëtëja. I ka në disa qështet cilat kanë mbet për i pengambarva, për i thirës pengambarva. E thënë kjo është Turcia që Allah subhanu wa ta'ala, o e ka lejue, muslimane më më martu me i thore t'librit, për shak se, edhe të ka ja është të ndalu me të rathia, jarun, ndajrin, jarun, pasurien, i ka disa të qeshtje, të cilët i kanë, edhe muslimat. Po i dhujtarët, po dhujtarë, dhujtarë, nuk kanë libur, nuk kanë ndales dhe lejes, atë e kanë gjithë shkat lejume, dhe nuk i besot nësë jesend, dhe kër është gjendja e këti lojt, e merë hukmin, për e të, Kër është puna me ata të selet, pretendojnë një islamin e kanë dalë nga feje, ose dalë nga feje. Këta logaritën, dhe të gjuhën të onë trahtarë, për shakë se pas i është bësu islamin, janë këthuj mbrapa, rridda, këthuj mbrapa. Dhe pas a e kanë trahtu islamin, s'ka me të besën ta. Kështë që ajo fejmër e cilja ka dalë nga feje, qëfar do mënyre, në këtë selet nuk arsjetohet, dhe zhbo i dhujtara, apo mërtet dhe e dalur nga feja, është e pa besë, dhe mërë hukmen e rënegantëve. Kështë që nuk lejot martesa me ta, zukurse nuk lejot me i dhujtara. Të. E këtë njëjtën rëjvullë. Lënja në amozit, përgën bërë i sallam e ka qujtë shirkë. Në trasmetim e tjetër, e ka qujtë kushurë dhe kjo është një prej fjalëve domethën dietorëve që kanë thonë kufrit e shirku është i njëjtë për shkak se pejgamberi në një hadith e ka llogaritë lënë namazit shirku dhe minil, kufrë, më dikon e ka llogarit kuforëve. Dhe pasi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sot ku shelë namazën i ka shëshuruar Allahu subhanahu wa taala që hen rregullën e dietorëve. Dhe ne kemi shpjeguar domethën çështën e namazit se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atë u fol sahabëve ngjunë tyne Dhe shumë prej sahabëve ka qenë analfabeta Dhe shumë prej sahabëve ka qenë fshatarë Në ka orë të këpë nga Mberi S.A.W. Dhe i thëtë për nga Mberi S.A.W. I o shpjegon aty që leoni e namazis Doli nga feja po shirkë Edha i këthejt në shpjene vetë është e pa mundur që dy kush me dole me thonë Sa i ka dit me filizofu së të që ka i filizofu Njerët për leoni në namazit jo penga mbajë ka poskot qëllim, ja ka pospor qëllim. Logaretin joni praneve me pasona të koj shkon te pejgambë, thot pejgambë loni namozit të shik. Edhe e përfundon këtë mohabet. Qysh kam e kuptuaj? Kam e kuptuar. Shirk. Jo sigurisht se të çajë bot filozofia, jo ka pos qëllim shirkun e vogël, jo se ka pos këtë. Pastaj për shkak se hadithet janë shumë të shkurtë, ordhja pejgambëlla pejgambëri sallallahu alajhi wasallam se dallimi mes neve e dha atynë. Do thëj besimtarëve, mëfton është lonia e namazit. Nuk ka përme ndjetë. Domethënë është të përshka të fol për pejgamberin Sallallahu, ose të fol për punën e imanit. Sepse so, është kanë dalloneve dhe ata është çështë e imanit. Imoni dhe kufri është të fol për iman dhe kufër. Çka të nxjerr nga feja, nuk është të fol për çështje që nuk nxjerr nga feja, po ndryshe kish përme ndjesh në gatjetër. Nëse thënë se ka pas për çellëm kufrin e vogël ose shikun e vogël, s'ka dallim me namazet dhe shumë shumë ibadete të tjera. Pse pejgamberi më përme namazin? Ndallimi mes neveve dhe aty aty atë që më thonë është edhe Ramazani, ndallimi mes neveve dhe aty është e njëjtë. Kishkon fjalë pa kuptim. Pejgamberi pe për mirë namazën u kton për i lënë tre çështje të tjera ndërsa hukmi i lonis tyne dhe i lonis namazit është e njëjtë. Veçort, nëse i shëndrojnë atë njëjtë, atërs ka ndallim mes neve. Për mendja pejgamberi dhe për saktaimi pejgamberit namazën, shik, na dallon mes neve dhe tyne, ndërsa lonia e rregullave të tjera është e pa kuptim në selonia namazit kot njëjtën rregull su kusht obligimi i matera. Nëse e kanë i hukumadër pseu po prlej namazit, gjithashtu fjala Abdullah ibn Shahkit përmendja e konsensusit e sahabëve, se sahabët nuk kanë po ndonjë çështje e cila të nxirrë nga feja, por është namazit. Nuk kanë po ndonjë vepër, se ato bën është kufër, përveç leonis namazit. Dhe përacaktimi i njerëzve se kipi pejgamberi ka pasur qëllim me bë ba halal ose sahabët kanë pasur qëllim me bë ba halal, është i kot por sa sahabët e kanë pa po kufër me edhe me mohu edhe alxjerimin edhe e, e për zaktimi veç namazi sa e Abdullahun eshte i keq transmetit xhabirit e buhurerës gjithashtu se përmein se sahabët nuk kanë pa po seancë të çan gafia për vështëllonin e namazit e për sa e bën kuptimin se ashtu fol për shirkun e madh e kufrin e madh se çë lonia namazit duke ditë njeriu se çsto vepruve i për tke, të keq se prandaj për kushtet e tekfirit dhe ku apo kufrit është njeriu me ditë se çsto bukec me ditë çështu bó keç nëse din çështu bó keç edin çështu bó haram nuk kusht me ditë çështu kufër ai njëri del për fejes qse kolelë di kush namoze do ditë çështu bó mëkat të bo, më madh është e mjaftueshme që në me llogaritje besimtar përdesha është i vetdishëm se ato bó mëkat të madh e kush do ja nuk e ka ditë çështu kufër nuk është kush me ditë çështu kufër nuk është patjetër me ditë aj çështu bó kufër është, është patjetër me ditë të bo mëkat për shakë se Allah subhanu atër ansurët tëwba kur nga ka folë për atat qëtë janë talë me fejen ata nuk e kanë dit se në të bo kufr për e kanë dit se në të bo mëkat e kuja dhe në kul e billaj e vajati i varasulli këndëm të stëhzi unë të jamë Allah unë dhe me dërguarin e ti jamë agumejt e ti ju talë qëtë atë e dinë zhdo njeri e dinë se talë janë shë në nëshmim po shtë të rësi për tjerë zhdo se kurtohet me dikën, është u bë keç. Edhe ata e dinin se tallja e tyre me pejgamberin dhe me shokët e tij dhe me fjalta Allahu ta zezhel është punë keqe, a mund nuk e dinin se të bë kufr? Ka thënë në ma ki arsal, inna ma kunna nafuduna ala ab. Ya rasul ka twart tu tu bo ai gara ton lojna e patëm. Do thot nuk e kanë ditë se të bë kufr, për shkak se Allah subhanahu wa taala kur kan thonata sana Kuna në khudu e në la'am. Se në veç, ka qenar gëte me dhe lojë, nuk i ka përgënje shtru. Për ndry që këshar dhe jetë, ju kësh përgënje shtru. Ja, ju e këni ditë që i të bërë kufër, poj, i kësh përgënje shtru. Allah së nuk i ka përgënje shtru. Dënë të Pe që në të në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t repo Allah se pozicion mundi do të qole بالله وياتي ورسولي كنت تستاذيون توه ما الله هم eze argumentet e te tjera dërguarin e te ishit otacit late ated rukat kafertum pas imanikum warseten besimit ju jo cdoce nuk arsetoj ata pse nuk e denin kufrin posa se deni se ishin do mkat si çka përmend tashu kulislamim te mirahime allah cdoce shikimin ton lon si namazit duke ditse me qëllem dhe më thonë i vëdija, me, me dituri, ashtë në vëdija që ashtu bo, do kur të kurtojnë e me vëdija, par hi që ata të selet janë e, ngrit menja për këtë ujnë, dhe më thonë nuk janë e, të menqër, largohë për këtë ujnë i fëmiju, nuk henë këtë regullë fëmiju, e cëri nuk ka hinë për për të, largohë për këtë i regullë, e cëri ka u vëdija, ka rashtë, dhe të me të konë i z i qëllim të loni namazet nuk është me harres, nuk është ndjom personi, pata thojna kryerja e veprës me vedia, i qëllim të kryerën e veprës, duke ditë se shpremo kateve dhe vepra është. Për i kufrit, edhe pse ai nuk e dinë se është kufër, po e di se është mka, nuk arsi e tohen ata. Dhe ai ka shësur Allahu subhanahu wa taala me aiç ne dije ka dije, afra'e alladhi takhadha ilahu hawahu të pojështë një ata të cilja ka morë e i pëshin e ti për zëtër dhe dhurën. Kështë që e në këta e në regula dhe fejmëre e cilja nuk falë në mas, me në fjallë e cilja ka dalë nga feja, nuk, kësht, nuk i besohet dhe me regullën e mortedeve, përveç asajna, ka damet, një riu në shpine vetë, të edukimit, fimimit, është e përvesnë, përshak se bjenë besnikrija për e saj, e s'ka musime kondë dëshmitare, nuk mirët besinje, përshak të, besi, për të karonë kufrë nuk mirët, nuk ko drejtë më konjikatëse, nuk ko... Në gjitha senda që ka jenë, binë mbi kafirat, mbi edhe mbi regullat mbi te. Kështë që nuk mirët përgrua, edhe nuk lejohet martesa me te. Nuk lejohet martesa me te. Kjo është të me thonë e përgjigjëm.